що може правити за взірець ангельської святенності. «Цюлюйтеся, гірко!» Щерез ревнув Оксен і божевільно заготав. Гості потопили очі і заходились жумрати коров'янку з гречаною кашею, яку саме подала Сашка Ш... Сашчиха, котра лише недавно відкрила собі талант куховарки. З головою поринула в це відкриття і швидко зажила собі слави. Вже зараз ходить по Богданівці поговір, що, коли маєш на хазяйстві три курки і не посварений з Сашкою Сашчихою, запрошуй гостей на весілля закусити буде чим. Наречений, напевно, нічого не знав про Оксена, бо втер, потатуйованого долоною губи від бігуса, згріб Ганю як оберемок соломи, перегнув коромислом її дебелий, уже розповмілий від вагітності стан і розмашисто припечатав свої губи в напомаджену подушечку ганених губів. Ганя зойкнула і запручилась з усієї сили. Але Борис геманський стискав її опасисте тіло, азартно супів і розкресював моторошну кров'янисту помаду на губах. Давай, давай, заохочував Оксен і голубезним оком підморгував гостям. Дужче чави її, може, одразу й народить. Ставте ще півлітру, дармо граю, і хрести не справимо. Гості загули, але не дуже рішуче, наче б з про сусідське око. Бо хіба можна дививатись цьому здитинілому, причинному дідові Оксенові, навіть коли він рече правду. Однак невдоволення таки треба показати, бо нащо Оксен говорить цю правду при всіх, коли короткозорому видно, що Ганя нагуляла дитинку до весілля, небайстряжвано і вченим буде навчиться грамоти ще тоді, як вперше по побачить свого тата без сорочки. Видно, Ганя вкусила за губу свого нареченого, бо він глуху зойкнув. Розняв свої залізні обійми, ухопив тарілку з хвилоцем і пошбурив її в Оксена. Важкий поліяний полумисок з висвистом пролетів над дідовою головою, опустився на мід'яну таріль німого бубніста Федя. Той не здивувався, тільки на мигах показав, а де ж виденка? Гості затамували подих, а серед глядачів біля воріт щенився регіт. На богданівських весілях кожен гість показує майже все, на що здатна його натура. Однак витівки з полуміском драглів, першина, тому незалежний, найдемократичніший поціновувач весільного дійства, рядовий глядач цілком природно віднісся на адресу жениха з Донбасу. Оксен стояв у чотирикутнику вікна, блаженно усміхався, і вітер заробив йому нечесані руді і пелихи. В його чистих очах було стільки невинності, що навіть чоловіки, чоловічки в зіницях проглядались до самого дна, де вже починалась його цілинна, пречиста, незахаращана нічим душа, було в тих очах стільки непорочного, що цей дід міг правити за прообраз святого для ікони. Катерина пильно вдивлялась в його очі, наробила перехопити Оксенів погляд, щоб у такий спосіб звеліти йому, годі, дядько Оксени. Але він дивився десь понад людські голови. бачачи либонь, щось таке? Чого не бачать інші? Оксени, візьміть ту йому мишченку з тоденини та підіть нагодуйте моє собача, бо я загуляла, а воно десь із голоду травуєсь. Підіть, моє серце, підіть. Добродійка не наказувала, не владно виліла, а так благально бідкалась, що якби це було адресовано навіть гонористому Никонові, напевне, і він не зміг би відмовити? Зачувши Маріїн голос, Оксен стрепенувся, Станув опалими плечима, Передьмом знайшов полідом Добродійку в глухому закутку стола. З його обличчя Враз і холодна Мармурова святість, І воно ожило відсвітом покори Та безмежної відданості. Оце зараз іду І нагодую твого песика. Оце іду, бо Пташка залетіла за пазуху Гані. Випалив Оксан і на останніх словах шаснув грубою п'ятернею за глибоке декольте весільного плаття нареченої. Ганя пронизливо зверескнула. Борис від несподіванки пориснув таким сміхом, який більше пасував Оксанові, а не йому. Ліниво замахнувся на юродивого діда у вікні, але на тому місці вже стриміли цікаві очі богданівських дітлахів. Старий Кирило Тонкопрят замахав без'язикому бубнисту Федькови Гірюватим кулаком. Гарай! Гарай, бо на цим балах рабер зараз заграю. І музики невлад почали. Федіо Залушпарив Богданівську. Бригадира колька -коле, Бо не рано йде в поле. Полипса затолочив у рота Товстий шмат кроянки. Йому попалися начинена Пряма кишка кабана, заузлована конопляним отозочком. Гикнув, і розтягнув гармошку з такою злістю, що збив із ніг весільного старосту чіпку спокійного, який навіть на цій весільній посаді був безмежно спокійний, знаючи